Tisztánlátás kedvéért Több szempontból is anortodox a mai felvétel, mint tapasztalhatják a grafika, nincs és Fenyő D. György aki a vendég őt többször be fogom mutatni mert hogy ez a csík sem szerepel ma, hogy ki a vendég és miután ez nem egy élő lebonyolítású műsor nem tudják megkérdezni, ki a vendég Fenyő D. György a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke. Az a legtisztább, ha megbeszéljük a játékszabályokat. Én mondom, és akkor az a kérdés, hogy elfogadható-e vagy sem. Tegeződés magázódás? Teljesen mindegy. Tegeződés magázódás? Magázódjunk. Magázódjunk. Um, amikor mi ezt megbeszéltük, abban maradtunk, hogy Orbán Viktor ünnepi beszéde az 1848-49. évi forradalom és szabadsággal 175. évfordulóján képezi a beszélgetésünk apropóját. Nem politikai elemzéssel fogunk foglalkozni. A pártpolitika ebbe a beszélgetésbe csak akkor szüremlik be, ha ön azt behozza, én biztos, hogy nem fogom behozni. Ebbe maradtunk, ugye? Igen. Ön ezt a szöveget mint egy magyar tanár fogja elemezni, kvázi úgy, vagy kvázi törölve, mint hogyha egyébként ez egy önhöz beadott magyar dolgozat lenne. Igen. Én semmi más nem fogok kérdezni, mind a kettőnk előtt a szöveg. Ugye a tanár tanárul mondta a bölcsészkaron, hogy ez nem át, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete. Hát ezügyben mind a ketten felkészültek, leszünk vagyunk. Vissza lehet kérdezni, ha valami nem stimmel, vagy nem érthető. Ennyi. Jó. Egy osztályba járunk. Ön megkapta ezt a dolgozatot. De hogyha kikerülünk ebből a képes beszédből, önt ma 2023. márciusában egy ilyen beszélgetés során mennyire befolyásolja nem a téma ismerete, hanem a dolgozatíró személy. Ohatatlanul, már csak azért is, mert akkor nézzük tényleg a szöveget, ez egy retorikai szöveg. A retorikát tanítunk, tehát teljes joggal adhatja be mondjuk valaki, ha ezzel eljátszunk, ezzel a gondolattal. És akkor, ha ez egy retorikai szöveg, akkor nyilván nagyon fontos az is, hogy milyen alkalomból hangzik el, hogy elhangzik-e vagy le van írva, ö, hogy kinek szól, ez le van írva, de előtte el is hangzott, hogy ki a célközönség, hogy ki beszél, hogy milyen alkalomból beszél, és mindenek előtt, hogy mi a beszédnek a kimenete, Oké, célja most Pontosan tart. a kérdésem. A képes beszédet teljesen e, számításon kívül hagyva önnek ma 2023 Magyarországán, ha a kérdés blőd így, ha a kérdés nem blőd úgy, mennyire kockázatos magyar tanárilag megítélni a miniszterelnök beszédet? Ezt szerintem egyáltalán nem kockázatos. Hát ez egy szöveg, amit valaki elmondott, nagyon érdekes, fogok mondani róla, vagy azt gondolom, hogy nagyon kritikus dolgokat is, és nagyon dicsérő dolgokat is. Én azt gondolom, hogy semmiféle kockázatot nem vállalok azzal, hogyha ezt elemzem. Egy dolgot még tisztáznunk kell mindenféleképpen. Én különböző dolgokat kiemeltem. A teljes szöveget nem fogom felolvasni. Mi csinálunk akkor, amikor ön talált olyat is, amit én nem említek, akkor azt ön külön kitérre? Ő, szívesen, igen, igen, igen. És akkor én azt én majd is. jelezze, tehát ö, ott azon a helyen akkor azt jelezze. Még egy dolog volt talán. Jó, még annyi, hogy ez a beszélgetés ezt... Ö, ma 21-e van? Azt nem 21 -e van. 21-e, 21-e, kert És ez 22-én Szerdán kerül adásba, vágatlanul. Ha csak ön nem kéri azt, hogy valamelyik részét vágjuk meg. Teljesen rendben van, jó. Vágjuk meg. Igen. 5 év alatt ezer verset ír. Uh, én két helyen jártam gimnáziumba, nem mindegyik magyar tanáromat szerettem, de a szakmai tudásukat nem módonban elvitatni. Az, hogy öt év alatt ezer verset ír, az nekem egy ilyen statisztikaórára emlékeztet, belélt, vagy elképzelésem sincs, hogy tényleg ezer verset írta öt év alatt, és ha igen, ennek van-e jelentősége? Ö, sok mindent elmond, én elhoztam a kötetet, ugye, ami egy ilyen jó vaskos kötet, Ö, és valóban ugye az ezer az nem azt jelenti, mert ez egy nagyon kerekszám, az nem azt kell, hogy jelents, hogy az pont ezer, hanem az, hogy hihetetlen nagy mennyiségű verset, és valóban nagyon rövid idő alatt, és azt gondolom, hogy arról ö, viszont nagyon sokat elárul, hogy milyen költői alkat, milyen alkotásmód ö, jellemzi Petőfét. Ugye a költői alkatban benne van az, hogy ö, hogy hihetetlen erőteljesen, gyorsan reagálva ír, ö, nagyon keveset javít, nagyon keveset módosít, változtat, tehát nem egy olyan költői alkat, csak hogy mutassam, aki, mondjuk Berzsenyi, aki 30 év alatt ír egy, egy fé, vékony kötetnyi verset, viszont minden egyes ö, versét újraírja, kiavítja, évtizedekkel később visszatér rá. Tehát az, hogy öt év alatt ezer verset ír, azt szerintem nagyon sok mindent elmond arról. És egyúttal egy poetikát is kifejez ez persze, mert azt mondja Petőfi, hogy az ihlettől a szövegig egészen minimális az út. Tehát azt mondja, hogy amikor átélek valamit, akkor az az én lelkembe belekerül, és az én lelkemből egyenesen lesz költészet mondjuk a Dalaim című arszpoetikája, pont erről szól, hogy ha szeret a lány, akkor ezért örülök, ha nem szeret. Azért örülök, hogy ilyenkor a lelkemben valami megképződik, és a lelkemben megképződött tartalom azonnal formált lány, azonnal rákérül a papírra. Tehát az öt év alatt ezer vers, az szerintem nagyon sok mindent mond valóban Petőfiről. És beleillik abba a képbe, amit szintén el akar mondani Orbán Viktor itt. Tehát, hogy nem, nem kontextus nélküli a, a szövegen belül se kontextus nélküli. Lehet, hogy tudnom kéne, és lehet, hogy valamikor tudtam, de elfelejtettem. Tényleg ő robbantotta ki a forradalmat? Ö, ez ilyen nyilván nincs. Tehát nincs olyan, hogy valaki kirabantja a forradalmat, mert hogy, hogy ez. Ez kell hosszú... tanártól. Hát, történelmi tanártól, de azt gondolom, egy hogy ez. Szakos? Ö, én történelmi szakos voltam hát, egy ráda. ideig, aztán összehasonlító irodalom történelmi szakos, de mindegy. A fontos az, hogy egy ö, történelmi esemény, az ugye mindig úgy van, hogy van valamilyen folyamat, hosszú folyamat, Viszont valóban nem mondjuk lehet függetleníteni azoktól a szereplőktől, azoknak, a, azoknak az embereknek a konkrét tetteitől. Tehát ha arra gondolunk, hogy a magyar reformkor 25 éve az bőven előkészítette. A 47-48-as országgyűlés, reformországgyűlés bőven előkészítette. Az ellenzéki kör létrejötte, bőven előkészítette. De abban valóban szerintem igaza van szóval a miniszterelnöknek, amikor azt mondja, hogy Petőfi és Köre az jelentette azt a szikrát, azt a, azt a gyúanyagot, ami valóban hirtelen kirobbáltatta a forradalmat. Ezt a kérdést ezt föl kell tenni, hogy pont most vagy nem, de most utalt rá. Ön, mint tanár, mit tapasztal Orbán Viktor mint tanuló esetében. Ez egy puskázott szöveg, vagy egy saját szöveg? Hiszen ez egy leírt szöveg, hogy ezt ő írta-e vagy sem, ezt egybe kell vetni azzal, ahogy egyébként ő általában szabad beszédben megnyilvánul. Önnek ezt nem kell tudnia, én erről beszéltem Navracsis Tiborral aki erre elegánsan azt mondta, hogy ő ezért se olvas szövegből, neki nincs is szövegírója. Tulajdonítunk-e jelentőséget annak, hogy ezt a szöveget kiírta, vagy annak tulajdonítunk jelentőséget, hogy ki mondta? Ö, annak, hogy kiírta, semmiféle, semmiféle jelentősége nincsen. Ö, tudik, aki elmondja, az... Itt ebben az esetben százalékos felelősséget vállalt a szövegért. Ez az ő ünnepi beszéde, ez így jelenik meg a honlapján. Orbán Viktor ünnepi Igen, beszéde, ez, ez, ez, ez van föléírva hivatalosan, teljesen mindegy, hogy kiírta. Felt lehet lehet a kérdés egyébként nem, nem, is, nem is nagyon érdekel, ez hogy ez a tanárként azért se érdekel, mert hogy mindig azt tanítom a gyerekeknek is, Ugye a szöveget vizsgáljuk, és ne azt, hogy hascsikarás bende közben van. vagy. Miért gondolsz? Okay, és van. azt gondolom, még bocsánat, hogy, hogy akkor ezen még menjünk tovább, hogy egy politikusnál nagyon fontos, hogy milyen beszédeket mond el, és abban a pillanatban válnak ezek a beszédek fontosak, amikor elmondja, amikor közzéteszi őket. Tehát nem tudjuk, nem, nem is érdekel, hogy hány beszéd készül el, amit végül. Nem mond el, átír, Ővel lehet. Mindenesetre az a fontos, hogy egy politikus egyik ö, politikai tette az, hogy szövegeket mond. Tehát elmondja hogy szöveget. Még, még, még egy ilyen kérdés. E, ordító különbség tud lenni egy előadott szöveg és ugyanannak leírt változata között. Amikor önben most a magyar tanár dolgozik, akkor melyiket látja maga előtt, mert habár én ebből készültem, és ezt olvasom, de nyilvánvaló, hát illetve nem nyilvánvaló, a sors úgy hozta, hogy egy hosszabb külföldi út után, amikor bekapcsoltam a televíziót, pünkt, ebbe botlottam, tehát ennek a kétharmadát vagy hárnyedét láttam élőben. Ö, ezen nagyon látszik a szövegen, hogy ez egy elmondásra szánt ö, beszéd, de ugye ez is egy meglévő műfaj, tehát az, hogy egy egy elmondásos számít. Ugye azt, azt mondta, hogy és teljes joggal, hogy nem is jó, újra kezdem, jó gondolat. gondolatot. Ö, tehát, hogy van egy retorikai helyzet, egy szituáció. Igen. Egy alkalom, egy helyszín, egy beszélő, egy közönség. És egy mondani való. Na most ennek hogy hogyan felel meg a szöveg, az már egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy ez egy írott szöveg, vagy elmondott, beszélt, vagy jegyzet alapján elmondott szöveg, ebben azt gondolom, hogy nagyon megengedőnek kell lennünk, van politikus, aki könnyen, lazán, ö, tud beszélni, nem fél a bakiktól, van politikus, aki nagyon nehezen, ö, ebben azt gondolom, hogy nagyon megértőnek kell lenni. Nem, nem egyforma a verba. Ha van egy gondolati év, akkor az ember nem egy mondatot olvas fel, hanem az egészet. Igen. Nézem közben az órát, hiszen abban maradtunk, hogy nagyjából egy órás lesz a beszélgetés, 5 perccel hosszabb vagy rövidebb, ennek nincs jelentősége. De hát én ugye találtam részeget, az, hogy azokról milyen hosszan beszélgetünk, azt előre nem tudtam saját számomra, számára megjelenteni, és igyekszem vissza lenni. Az a terjedelem, amit elfoglalok, az nem túl szó, tehát azt még zsedi. Ö, nem értem. Nem vagyok szószágyar. Ja, ö, kérdezem. Um, azt mondja, ahogy jött, úgy szávozik. Egyszerűen átlépet a legendák világába, egy 26 éves röppája a magyar égbolton, amely mi Magyarországból indul, és csillagösvényen végződik egy villanás, amely a saját nemzete lélegzett folytva követés csodál. Egy külföldi azt mondaná rejtély, egy amerikai filmrendező pedig azt, hogy petőfi rejtély. Mi magyarok semmiféle rejtét nem látunk itt. Magyar sors mondjuk inkább. Rendkívül fontos a rész. Nagyon egyetértek. A petőfire vonatkozó részek azt gondolom, hogy még nagyjából úgy rendben is vannak. Tehát 25, 26 éves röppája. Teljesen igaz, ö, tényleg egy villanás. Szóval hogy ez, ez teljesen teljesen ö, érdekes. Ami ebben érdekes, hogy ez utána átkerül egy olyan retorikai anyagba, ahonnan egy pillanat alatt átlép a nemzetkarakterológiába. Ö, tehát, hogy Petőfi, hirtelen érkezik, hirtelen eltűnik, legenda lesz belőle minden igaz, minden adatolható stimmel, ahon, hogy van, ahogy jött, úgy távozik, ennek a mondatnak igazából nincsen jelentése, semmilyen, Igen. semmilyen Igen. Jelentése van. Jelentése is vagy értelme? Nem, szerintem jelentése sincs, Ö, Igen. Nem, nem, nem tudjuk, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudnám lefordítani semmire, és innen viszont a mély Magyarország kifejezéshez érkezik, a csillagösvényhez érkezik, a magyar sorshoz érkezik, és Elérkezik egy kollektív ö, nemzetképhez, a mi magyarok, a mi magyarok ilyenek vagyunk. És szerintem a beszédnek ez az egyik fő vonulata és az alapvető vonulata az, nagyon sok olyan tulajdonságot tudunk meg ebből a beszédből, hogy milyennek képzeli magyarokat, ugye a ja, magyar sors, de mi nem ö, meglepődünk ezen. Én ezt értem, de ez egyébként tartjuk. Petőfi által igazolható? Tehát erre petőfi megfelelő alany. Ö, mekkora kitérő tehetek. Hát itt? amit szeretne. Ö, tűnik, petőfi erre nagyon jó alany. Nem azért, mert ez petőfiben van, hanem azért, mert Petőfi erre nagyon jól felhasználható. Na most ez a felhasználás viszont szerintem mindenféle kultuszképzésnek, mindenféle politikai megnyilvánulásnak a leggyakoribb anyaga. Tehát. Nem csak Orbán Viktor és csak Petőfiről mondott ünnepi beszédet, nagyon sok politikus. A Petőfiről szóló ünnepi beszédek száma szerintem szóval végtelenül sok. És nyilván mindig az az érdekes, hogy, hogy milyen politikai jelentést akarnak találni hozzá, és a politikai jelentésnek milyen Petőfi kép meg. Ha még tovább mehetek elmondani, akkor tulajdonképpen ma már az irodalomtudomány, történettudomány minden azt mondja, hogy narratívák vannak. Nem az van, hogy adott petőfi élete megvan, vagy adott a szabadságharc története, hanem a petőfi életéről, a szabadságharc történetéről a narratívák vannak. Lehet például a szabadságharc történetét, mint egy heroikus narratívát fölépíteni. Föl lehet építeni úgy, mint a, a magyar tömegek megmozdulását. Föl lehet építeni úgy, mint egy Ausztria elleni lázongást. Szóval nagyon sokféle narratíva lehet Petőfiről, mivel valóban 49, 1849 óta elképesztően gazdaga róla szóló még politikai ö, irodalom is nagyon sok mindenre használták. De Tehát, alkalmat adott rá? Alkalmat adott rá. rá. trambulin, vagy a további rész is igaz? Ö, mondom, itt nagyon nehéz az igaz, vagy nem igazról gondolkozni. Én azt gondolom, hogy... De akkor Petőfi, Petőfi ről, vagy sem? Ö, egy politikus, egy vezető politikus ünnepi beszédenél nyilvánvalóan nem az a fontos, amit ő Petőfi De elmond, hogyha ez egy dolgozat lenne, akkor ő azért megkérdezné, hogy ez mi? Ő, megkérdezném, milyen alkalomra készült, Már pedig ez a Petőfi 200. évfordulóján egy március 15-i beszéd. Magyarul, De hogyha ezt egy tanulója írna, akit nem Orbán Viktornak hívnák, akkor ugyanezt a szöveget ugyanígy el tudná mondani, mint egy visszaigazolásul. Igen, igen. Igen, igen, igen. Tudnik, a beszédnek a témája... ami beszéd... ön tanít, igen. az erre egyébként lehetőséget ad? Ahogy ami... ön tanítja Petőfit, ha tanítja egyáltalán. Lehetőséget ad, lehetőséget ad, Tunika. ez is nagyon fontos új ö, szemléleti kérdés, hogy, hogy, hogy a befogadónak, és itt ugye Petőfi nem a befogadó, hanem a befogadott, a Petőfi vers, a befogadottak, hogy a a befogadónak megvan a joga az értelmezésre. Magyarul, ha önnek vözni? van egy előadás a Petőfiről, és én egy ilyen dolgozatot írok, ön azon tanárok közé tartozik, és ez adott esetben a Radnóti szellemével akár vissza is igazolható, mert az gimnázium szellemével, amely ettől 180 fokban eltér. Ö, szerintem igen. A minőségét nézi. Ö, igen. igen. Ez minőségi? Szerintem igen. És hogy jön ide az amerikai filmrendező? Ö, nagyon sok mindenben nagyon nem értek vele egyet. De hogy De jön, jön ide? Máskérdés. Ugyanoda, hogy szembeállítja a magyar sorsot és minden mást. Az a beszédnek a jelentése, hogy amit mi, magyarok, megvívunk, ahogy mi a szabadság népe vagyunk, ahogy mi természetesnek vesszük azt, hogy egy magyar tehetség érvényesül, az minden más táján a világnak, most addig idéztem, minden más táján a világnak csoda lenne. De nekünk természetesen. Értem, de és a csoda ebből, és a rejtély közötti különbség. Értem, de, de, de hogy ebből, ebből van még egy lépés, amit hadd tegyek meg, hogy, hogy ebből, hogy, hogy ez, ez egy hatalmas nagy csoda, eljut oda, hogy szembeállítja, a magyar sorsot, meg valami okay, nagy világsorsokat, és ezért van ez, mert amit most idézett, az az első bekezdésben szerepel, és a jelentéshez az utolsó bekezdésben érkezik el. Tehát, hogy itt készíti elő a beszéd azt, hogy mi magyarok ezt magyar sorsnak, mély Magyarországból érkezettnek érezzük, és a beszéd végén pedig eljut oda, ami a jelentése a beszédnek, Mégpedig az, hogy ö, nem akarunk újra beolvadni valamilyen európai szuperállamba, hogy mások ne mondják meg, hogy mi, magyarok, hogyan éljünk, hogy a szabadság zászlaját mások ne csavarják ki a magyarok kezéből. Tehát, hogy ez a gondolat, ez a beszédnek a célja. Erre fut ki. Ez a Jó, én ezt most nem tudom megkérdezni, mert én követem a szöveget, tehát én majd a legvégén fogom ezt megkérdezni, de ezzel együtt, ha én csodálkozom azon, hogy ez rejtéje, akkor ez legyen az én magánügyem? Ö, melyik rejté? Hát gond? ide van írva. Egy amerikai filmrendező pedig azt mondja, hogy Petőfi rejté, egy külföldi azt mondaná rejtély, mi magyarok semmiféle rejtét nem látunk itt. Elnézést kérek, nekem nem az a dolgom, hogy véleményt formáljak, Eztem. de nem tudok eltekinteni attól, hogy egy magyar zsidó vagyok, aki tanult Petőfiről. Nem ismertem sajtos, tehát hogy ismerném, ezt sokat tudna segíteni. Eztem. Eztem. De az a helyzet, hogy mi magyarok akkor ebbe elnézést én is beleérteném saját Így magamat. Van. Így van. Semmiféle rejtét nem látunk itt, de nekem eszembe se jutott a Petőfi kapcsán az, hogy rejtét lássak, és az se jut az eszembe, hogy ő egy magyar sors. Világos. Sok minden eszembe jut, magyar sors nem. Ez, ez, ez tényleg? Az a kérdés, nem. hogy akkor mi van velem, hogyha egyébként minden magyar rejtét lát bele, ez egy magyar sors, ráadásul folytatom, ha szeretnénk is még alak, ha tudnánk utána csinálni, most, hogy mit az egy, megint másik kérdés, minden gy magyar gyerekkora óta tud legalább egy versort tőle. Sőt, ugyanebben a részben még kiemelek párat, ami, ami megerősíti most az ön kérdését, hogy azt is mondja, hogy a magyar nehezen fogadja el az ilyen rejtéket. Azt is mondja, hogy Petőfi Sándor a mi szerelmetes fiunk. Vagyis teremt egy ilyen ö, kollektív individúl. Nagyon beszél. Ugye azt is mondja, hogyha te nem vagy ilyen, esetleg te nem vagy magyar. Ö, igen, bár szerintem ez a beszéd most nem erről ez szól. Abszolút nem erről szól, ez összekovácsol. Csak saját magamat érzem hülyén. Ennek a majd az eklatás példája az lesz, hogy én is előbbre menjek a sorban, amikor azt fogja mondani, hogy ha valaki eszünkbe jut, akkor az petőfi, ez rám biztos, hogy nem áll. De mégis kirekesztve érzem magam, mert nem érzem rejtélynek, nem látom magyarsósnak, és azon gondolkodom, hogy én miért ki azok közül, aki közé engem egyébként nagyon nagy jó indulattal és szeretettel Orbán Viktor besorolt. É, értem. É, Tudom, Krakéler vagyok. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem hanem hogy a közösségteremtések nagyon gyakran vannak olyan formája, amelyeket, amelyeket olyan természetesnek beszélni. És értem a Petőfi költészete erre egyébként egy évként egy tízes ad alkalmat? Ö, igen. igen, és azért ennek egyszerűen történelmi okai vannak, tehát ezt nyugodtan meg lehet magyarázni, hogy ugye a, a nemzeti ébredés idején a polgári forradalom kitörésénél van, tehát pont akkor, amikor a modern, polgári nemzet, állam megszületik. Tehát teljesen indokolt, hogy hogy ezt pont Petőfinél, és pont március 15-én mondja el. Viszonylag nagyot ugrok, ja. e, ha gondolja, akkor majd e, meg hát közben nagyjából fél időz érkezünk. A nyugtalan majd itt annak idején opám orvos volt, ha valamit nem tudtam, én mindig tőle kérdeztem, és most nem szégyellek majd öntől kérdezni, bár ő nem orvos, és nem az édesapa. A nyugtalan a magyar lélek azt kérdezte, és kérdezi azóta is, mi is volna az a világra szóló tett lelket felemelő küldetés? Mi az a szurszumkorda? korda? Föl a szívvel, emeljétek föl a Elnézést, ennek itt nincs magyar fordítása. Azt feltételezi a dolgozó, a dolgozatírója, hogy ezt mindenki érti, Kiskörösön és Budapesten is. Én konkrétan most öntől tudtam ezt meg, nem elnemítéletű módon nem néztem utána, de most megint kirekesztve érzem magam, mert ahogy egyébként nem ismertem magamra, most szégyellem magam, mert én ezt nem értem. Ez latinul van, én ezt nem tudom. Semmi baj ezzel nincs. Tudnom kéne? Lehet tudni, nem kell, de lehet. Hát szerintem minden műveltségelem így van, hogy hogy, hogy lehet? A egy gyakran használt kifejezés? Nem, én szerintem nem. Ö, tehát ez egy kifejezetten ö, tudatos, szándékos összekapcsolás. A Szurzum kordának megvan szintén a folytatás. Ettől mondom, hogy retorikai értelme nagyon jó a beszéd, mert a Szurzum korda itt hangzik el, ez ugye a második Igen. bekezdés, és a vége felé pedig erre válaszol majd, hogy az a ö, mondata, hogy most nem szó szerint idézem, de, de a lényege az van, hogy, a, hogy Petőfi összebékítette, vagy, vagy nem akarta szembeállítani a szabadság, egyenlőség, testvériség ö, hármas jelszavát a hitremény szeretet hármas jelszavával. Ö, ami, azt gondolom, hogy kevés ö, Petőfinél nehezen adatolható, dolog egyike különben. Tehát ahol én azt gondolom, hogy a Petőfi ö, irodalomnak, meg szakirodalomnak ellent mond egy kicsit. Ö, Petőfi ugyanis ö, van, ahol beszél Istenről, van, ahol beszél akár a magyarok istenéről, vagy Istenről halhatlan lélekről is, de van olyan is, ahol meg nagyon kritikus az egyházzal, a papsággal, a hittel szemben is, hogy ez a leg, legradikálisabb ilyen értelme az apostolnak, az a néhány fejezete, ami a faluban játszódik, ahol, ahol összefog egymással a pap és a földes úr, vagy elkergesség szilvesztert. Tehát azt gondolom, hogy ez, a, ez ahol, ahol arról beszél Orbán Viktor, hogy az, az istenhite nem kérdőjeleződött meg soha, ez a leginkább vitatható, a petőfi életmű felől. De, hogy retorikailag jól van elhelyezve a szurzzum korda egy, a második ez egy, ez egy, Igen, de ezt most már másodszor mondja, és Woodo le után azt mondanám, hogy először se értettem, de ez nem igaz, mert értettem csak, tehát, hogy ha logikailag, vagy nem, retorikailag stimmel, de nem biztos egyébként, tehát, hogy a beszéd szempontjából jól működik, de hogy egyébként az igazságtartalmát tekintve erre lehetőséget ad-e önettől egy ilyen laza mozdulattal, ampasszal eltávolodik, én pedig megengedem önnek, már csak azért is, mert ön a beszélgető társam, de azt kérdezem, hogy nem nagy vonalúja a diákkal szemben. Ö, szerintem, ahol Petőfiről beszél, ott minimális ö, tévedése van ahol magyar nemzeti néplélekről, magyar karakterológiáról beszél, ö, ott pedig alapvetően nagyon mély problémák vannak. És erre. ha amikor a kettőt összemossa? Vagy ha tetszik a kettőt értem. egyesíti. Értem, értem. Ö, betolható -e ez a fiók a petőfibe? Kompatibilisek -e egymással. Nem? Ö, Petőfit tolja be ebbe. Tehát nem, nem Petőfi betolja be ezt a nemzetépet, okay. meg ezt a történképet. És Petőfi beleillik ebbe a komódba, mint fiók? Ö, Petőfi fölhaszn jól fölhasználja, jó anyagot ad. És egyben, a, és működik ez a szekrény, ez a komód ebbel a fiókkal? Ö, Petőfi nem tiltakozna, ha élne, vagy ez egy rossz kérdés, mert ezt máskor se lehet föltenni. Ö, Petőfi azért tiltakozna, mert... Azt érezné, hogy ö, földarabolják. Na most a földarabolás viszont azt gondolom, hogy minden, minden, minden, minden ö, politikai kultusznak egy nagyon fontos eleme. Tehát, hogy azt vesszük ki belőle, amire szükségünk van. Ö, nagyon, nagyon ismert az, amikor Petőfiből a harcost veszik ki, de az is ismert, amikor Petőfiből a magyart veszik ki, és az is ismert, amikor a plebejus forradalmárt veszik ki. Ugye ilyen ö, politikusok hát nagyon ismert, hogy Horvát Márton, Márton, a lobogunk Petőfi egész koncepciója arra épül, hogy petőfének egy aldalát, tehát segmentál darabol, kiszed belőle valamit, azt mondja, hogy Petőfi a társadalmi forradalmár. Azt gondolom, hogy Petőfiben van erre anyag, valóban ö, dicsőséges nagyurakról is, akasszátok fel a királyokról is, de nagyon sok ilyen, ilyen dologról beszél, nem indokolatlan. De Petőfi, szerintem nem fedi le. Na most ugyanígy nagyon sokan írtak, beszéltek még politikusokról a készültek szobrok, és, és mondjuk, ha, ha megnézzük a szobrokat, akkor ez már ugye nem mindig politikai gesztus, de nagyon gyakran az, akkor a szobor is azt mondja, hogy Petőfiből, ebből az ezer versből, hatalmas kötetből, kiemelek valamit. Ö, és hogy ilyen van? Ha mondhatok két szobrot, csak ami iszonyúan, iszonyúan beszéde Említés szintjén, igen. Említés szintjén. Ö, Uh, jó, egy-egy mondat nyellemzéssel, okay. a Dunaparton áll az a Petőfi, aki föltartja a kezét, és 48-at vezeti, Koltóna a kastélyban áll, az a, ül az a Petőfi, aki Szentre Júliá uh, ráhajol, kebelére hajol, A kettő mind a kettő Petőfi <gül> nélkül, tehát, hogy a aminek nevezzelek is Petőfi, és a nemzeti dal is Petőfi, a kettő egészen más, és mind a kettő azt csinálja, hogy a Petőfi egész ővörből kiemel valamit, és azt emeli ki, azt teszi a szobor fő szimbólumává. Most ugyanezt csinálja a politikus is, valamit kiemel, az számára fontos, Ettől teljesen, mondjuk Petőfi Bidermeyer költő, hogy Petőfi mennyi kétséggel van, hogy a felhők ciklus milyen zseniális, hogy milyen modern költő. mondat, egy -egy... Arról nincs szó. Um, ön színes javít bele, vagy alá, aláhúz, vagy ez hogyan van? Ö, piros dollár. A hullámvonal az mit jelez? Az a stíle, stílus kérdés. A vonalas aláhúzás az a tartalmi. És a szaggatót? Szaggatót, tehát nem nagyon Szegatottat Szaggatott, nem nagyon szoktam. Jó, De, akkor tartalmi, akkor, a, akkor egy vonala. De én kérdezek, tehát nem, nem, nem is illik jól. Nem illik. Azt mondja, gondolj merészet és nagyot, és tedd rá életed. Éltedet, bocsánat de mi is volna az, és merre induljuk, el, hogy megtaláljuk. Mit kezdjünk a visszanyert önbecsülésünkkel, második oldal teteje, meg többszörözött erőnkkel. Búvó patakként felbukkanó kérdése ez minden öntudatra ébredő nemzedéknek a magyar történelemben fel egészen a mi életünkig, és most jön az a része, amit kérdezek, mindig a kor nyelvén és divatja szerint, de mindig ugyanaz, ahogy szörényék, énekelték, bár tudnám, hogy hova, de hova, de hova megyek. Most én azt kérdezem, hogy miután a Petőfi-t nem ismerem. De amilyen pekjel van, a szörényét is ismerem, a bródi is ismerem, illéskoncertre jártam, a szövegeiket kívülről folyom. Elnézést, tanárul, ugyanez Petőfire nem áll, bocsánatot kérek. Szégyellem is magam. É, igen. De ez a kettő, ez hogy jön össze? Ö, Oztán... Sehogy. Nagyon egyszerű, egyetértek, sehogy tudniik a szörényi számok nem kollektíváról szólnak. A bár tudnám hova, de hova, de hova megyekre, az a válasz, hogy látod, már nem tétovázok, megyek hozzád, meg nem állok. Már tudom, hogy hova és hova megyek. Erről semmiféle semmi semmiféle kollektívumhoz. Megtaláltam a szerelmet, megtaláltalak a téged. Ugyanez van alatta is. Igen. Magyarországon keresve a szót, keresve a hangot. igen. Szóval igen. Égen. Keresem, a szót, keresem a szót, keresem a hangot, a szót, keresem a hangot, amely egyáltalán nem egy kollektív hangkeresésről szól, tehát itt azt gondolom, hogy Petőfihez hozzá van ö, illesztve. Mi? Ö, Mi van hol lesz? a 60-as évek, és itt van egy nagyon nagy tévedése a szövegnek, a 60-as éveknek az ifjúsági szubkultúrája, amit az indokol, amit előtte mond, hogy mindig a kor vagy uh -huh. a kor díjvel, de mindig ugyanaz. Viszont arról például elfeledkezik a szöveg, hogy ez egy 60 éves szám, tehát lehet, hogy csak 50, 50 ö, tehát hogy ez nem a mai fiataloknak a Nyelve, nem a mai fiatalok ö, ö, szövege, nem a mai fiatalok dala, remek dalok, és, és tényleg ebből a korszakból a maradandó értékek közé tartozik, nem kérdés, de a mai nyelv egészen más már. Igen. Tehát ha én, ha én itt ez idéznék, Mi a célja az elsőnök? Ö, az a célja hogy közelebb hozzá... sincsenek mondva a 60-as évek, vagy a 70-es évek? Hát szőrényék szőrényék ki van mondva, és a szörényék azért tényleg 60-as, 70-es éveket jelenti elsősorban. Tehát, hogy, hogy, hogy mindenképpen azt a, azt a nemzedéket jelenti. Na most ehhez hozzátartozik, amit mondtam az elején, hogy igen, mert a szövegnek van egy hallgatósága, a hallgatóság pedig nem a ma 16 évesek, hanem egy apáik, nagyapáik nemzedéke, és azt megszólítja ez a szöveg. Tehát a hallgatósághoz szól ez a szöveg, és nem észre a ez, ez nem egy rossz, hogy a mai Igen. fiatalnak már nem ez Igen, a de a kérdés rá. az, hogy amikor ő ezt megérti, akkor ezt nem értie meg jobban, mint ami a Petőfire vonatkozik, és hirtelen a Brúdit fogja azonosítani Petőfivel, ami nem hinném, hogy Orbán Viktor célja lett volna. Nem, szörényit. Én ezt értem, de a szöveg mégse az. Ö, hogy értem? Hát amit idézve van, azt nem a szörény. Hát mert meg kéne néznem, hogy ki volt a szövegíró. Nem, ő tényleg brody, de hogy szörényjék. Énekenk. Én ezt értem, de a szöveg, itt mégis a szöveg marad meg. Igen. Igen. Igen. Igen. Akkor a bródiból lesz egy petőfi. Szörényékből. Szörényékből lesz egy petőfi. Szörényékből, mert ő, ő, ő, gondoljunk csak bele, hogy azért a háttérismeret az mindig huszadrangú ahhoz képest, mint ami a szövegben elhangzik. A szövegben az hangzik el, hogy szörényék, és itt akkor a, az illés is jelenti ez, de az egész nemzedéket jelenti. Szörényi nemzedéke. Ez nem baj, ez, ez teljesen rendben van, csak azt gondolom, hogy itt valóban egy, egy kollektivista gondolatot kapcsol össze egy individuális gondolattal. Nagyot ugrom elsősorban az idő miatt, ha két magyar összetalálkozik, jó esély van arra, hogy perceken belül három véleményen legyenek. Ritka, mint a Fejér holo, amikor valamiben mindannyian egyetértünk, e ritka dolgok közé tartozik, hogy Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő, és aztán jön ennek mindjárt a, a különös hogy éppen egy irodalmi kérdésben értünk egyet, magyarul, hogy ő megmondja, hogy miben értünk egyet, és mindjárt el is magyarázza, hogy ez különös, de egyébként miért nem különös. Tanár úr, mi érdemel az a bűnös, aki én vagyok, akinek nem Petőfi a legnagyobb magyar költő? Ezzel semmi baj nincs, semmi baj nincs. És belátom, hogy krakéler vagyok, és kifejezetten dacos. Érted? Tehát ha ő azt mondja, hogy piros, én azt mondom zöld. <gül> nem, ezzel szerintem, ezzel még semmi baj nincs. Ha azt mondom az angoloknak, hogy az angolok ö, legnagyobb drámaírója a Shakespeare, akkor bőven lehet, ő, aki nem szereti Shakespeare, de semmi baj ezzel a kijelentéssel nincs. Ha azt mondom, hogy persze, hát nagyon sok embernek vers eszébe se jut arról, hogy magyar, sokan meg nem szeretik Petőfit, de azért valóban van abban egy konszenzus, hogy Petőfi nagyon-nagyon-nagyon-nagy nagyon, magyar költő. Ezzel semmi baj nincs. De olvassuk tovább, mert utána meg azt mondja, hogy egy olyan józan nép esetében Mind meg tovább a mint mi vagyunk, meglepő, de irodalom nincs, nélkül nincs magyar élet. De most ezek a nagyon érdekes, és hozzáteszem, ha már most minősíteni is fogom, nagyon veszélyes gondolatok. Tehát itt már magyar életről, magyar sorsról beszél, ez a, kar, ez a terminológia meg azért inkább a 1930-as éveket ö, idézi, és -e, semmiképpen nem, ö, ö, tehát hogy, hogy, hogy valóban megteremt valami egészen egyedülálló, valami egészen egyedi magyar sorsot, magyar nemzetet, magyar néplelket, Ebben nagyon-nagyon-nagyon kérdés. Úgy folytatódik, mi magyarokban vers és dallá érik a szerelem, az öröm és a bánat. hogyha nem minden költő a görögöktől az afrikái szerelemről, örömről, meg bánatról írna verset, talán a nyelv vagy a lelki alkatunk teszi. Öö, de akkor, ne, ne, akkor fejezzük be, de mi magyarok költőjel lakozunk ezen a földön. Tanárul, mit jelent az, hogy költőjel lakozunk ezen a földön? Hát ez ennek a gondolatnak. De mit jelent a magyarul? hogy bennünk, bennünk magyarokban, megint itt a kollektív individuum, hogy bennünk magyarokban a gondolat az mindig költészet, ha költészet, akkor Petőfi és akkor itt vagyunk. De, és akkor most jöjjek azzal elő, hogy a magyar vers ma milyen terjedelemben, és milyen mennyiségben fogy meg egyebek és akkor kérdezze meg Önt, hogy mondja, legyen szíves tanár úr, hogy akkor ez hogyan van, hogy... <síns> Én, teljesen értem a, a, a problémáját, hogy nagyon sokszor ezek a fordulatok valóban nagyon nehezen fordíthatók le arra, hogy mit jelent. Ö, nincs denotátuma, nincs jelöltje ezeknek, hangulata van, megteremt valamiféle világot, megteremt egy gondolatmenetet, remekül, szerintem már, hogy a céljának megfelelni, hogy remekül, de úgy nem tudjuk lefordítani, hogy mi az, hogy hát, ilyen nem létezik szerintem, hogy, hogy költőjen lakozunk ezen a földön, Egyszerűen nem, nem létezik ennek megfelelője. Ez egy megfelelő fillanat, hogy elmondjam, hogy Fenyő D. György, magyar tanárral beszélgetek, nincs feliratozás, csak hogyha meg szeretnék tudni, ki a beszélgetőtárs ő. Minden nagy nagyköltőben van valami, ami megtestesít egy arc, egy ellenvonást a magyar néprélek egészéből, és akkor, és akkor Arany, József Attila, Adi, Babics, Karinti, Karinti, hogy kell? Jó. Kicsit olyan, hogy ebben a fiókban van az alsó nadrág, abban vannak a szoknyák, ebben a nadrág. A kérdés az, hogy vajon araint József Attilát, Adi Endrét, Babicsot, Karintit ezekkel az egymondatokkal így egy irodalom tanár, ha látja az én dolgozatomban, hangsúlyozom, az én dolgozatomban, nem máséban, jó néven veszi-e, hogy azt mondja, hogy fiala szimplifikálod az életet. Nem, az az életet, a, a, a magyar irodalmat. Uh -huh. ö, jó, akkor legyen az, hogy, hogy diák, akkor azt mondanám, hogy ö, remekül eltalált jelzők, de vigyázz, a diákimat, de vigyázz, ne mondj soha túl nagyot. A túl nagyot mondás mindig nagyon könnyen lesz. Üres, ö, legyél mindig pontos, ne értékeld a magyar költőket. És költőke. pont őket emeljem ki? Ö, nem, nem, nem jó az, hogyha mondjuk egy 16 éves diák, de akár egy 65 éves magyar tanár ö, értékeli a magyar költészet legnagyobbjait. Biztos, hogy ezt írnám. Na most, hogy pont őket emeli ki, az szintén nagyon érdekes. Ö, ugye erre nagyon sok kísérlet ö, volt, meg, meg állandóan ennek is kultúrpolitikai, meg politikai jelentése van, hogy, hogy ö, kikből áll össze mondjuk valami... Irodalomtörthet. Ugye nagyon sokáig jól ismert volt a szocializmusnak a, a Petőfi Any József Attila forradalmi fővonulata. Aztán megszületett egy, egy, egy, egy, egy valóban egy aranybabics kosztolányi, Ö, hogy ők, ők talán a legnagyobbak. Azt gondolom, hogy ennek tényleg mindig politikai és kultúrpolitikai jelentése van, nem irodalmi. Ö, ezek jó, szellemes, jól eltalált, ö, hat hatásos jelzők, jó kifejezések. Oké, okay, akkor nézzünk egy, egy tétel a, a magyar tanárnak, mit mond az a mondat, mondat rész, hogy pontos legyek. A szabadság magyar nyelvjárását Petőfi Sándor megteremtette. Öh. De ez folytatódik, és akkor visszamegyek a nyelvjáráshoz is. Így lettünk mi, magyarok a szabad világ részévé, a magyar a szabadság legsikerültebb nyelve. Na most, az, hogy a ö, szabadságnak vannak nyelvjárásai, ezt én értem, tetszik is. Azt mondja, egy másképp akar, mondjuk Szíria szabad lenni, másképp képzelik el a szabadságukat. Mást jelent a baszknak, de azért van bennük valami közös, hogy az Ausztriához tartozó magyaroknak, milyen a szabadságharca, a Spanyolországhoz tartozó baszknak, a bombázott szíriainak, ebben van valami közös, tehát nyelv, a szabadság nyelvjárások. Ez nekem nagyon tetszik. Onnan viszont ö, egy lépéssel, tovább megy, és azt mondja, hogy a magyar a szabadság legsikerültebb nyelve. Hát, ahogy Petőfi Sándor az egyetlen, a legnagyobb magyar költő, tehát vannak ilyen, ilyen hegycsúcsok egymás mellett állnak. Ö, igen, de ez a gondolat, hogy a magyar a legsikerültebb nyelv, ugye azzal a gondolattal találkozik, amit már idéztem a végéről, hogy Más nem mondja meg, tehát ez a magyarnak és nem magyarnak okay, rendben, de a nem tartunk Mi az, hogy legsikerültebb nyelv? Van sikerült nyelv és nem sikerült nyelv? Mert az, hogy van természetes nyelv és van az esperanto. ezt értem. De mi az, hogy legsikerültebb nyelv? Hát ugye azt akarja mondani, azt akarja mondani, hogy a szabadság legsikerültebb nyelv, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelvben kifejeződik... Az, hogy mi magyarok is a szabadság egy nyelvjárását beszéljük, de hogy ez a nyelvjárás a legjobb, leginkább a szabadságot kívülni. De ezt nem inkább nyelvjárás. egy nyelvésznek kéne mondani, aki nyelvek tucatjait ismeri, és egybe tudja őket vetni? Nem, ez, nyelv, nyelvészetileg ennek megint csak nincs nagy értelme, mert hogy nyelvészeti értelemben egyik, egyik nyelv sem sikerültebb, mint a másik. és akkor ön ezeken, és az, ezeken, ezeken az alapelemeken hogyan teszi túl magát, miközben pozitív végkicsengést tesz ki számtalan helyre? Hol változnak meg a dolgok az ön fejében? Szerintem úgyhogy hogy az egész szövegnek van valamiféle jelentése, és ezt a jelentést érzem én nagyon vitathatónak, sőt, veszélyesnek, az, hogy bizonyos elemeket úgy használ, hogy az ott, ott könnyen átsiklik, összemós, hát az, az tényleg része, vagy az egy kicsit megbocsáthatóbb része. Nyelvészeti értelme mondom ennek, hogy a magyar, a szabadság legsikerültebb nyelve, nincs értelme. <kös> Politikailag meg van jelentés. Igen, igen, igen. Az a kérdés, hogy a kettő között, hogy van a híd, de értem ön átszolt egyet. Talán azért kaphatta a jó Istentől, nagy kegyelem és nagy kiváltság ez kiemelkedően tehetséges emberek számára, ugyan még vissza kéne akkor menni. Nehéz ember volt, árad belőle a lelkérés, a magabiztosság, az ilyen embert a többiek általában bár tehetségét elismerik, inkább elutasítják és kizárják a szívükből. Ezek még a felépítményhez tartoznak. Petrifi Sándor, épp ellenkezőleg, bár okuk lett volna rá, nem elutasították, hanem a szívükbe szállták. A ő isten, megsegítette, őt nem engedhette Nagy kegyelem és nagy kiváltság ez a kiemelkedően tehetséges emberek számára. Talán azért kaphatta a jó Istentől, mert bár a klérus nem szírálhatta, Elvégre evangélikus volt, de sosem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét. Tanárul, mit jelent az, hogy sosem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét? És ezt elsősorban azért kérdezem öntől, mert ön, ha bár nagyon nagyvonalúan, vagy egyáltalán nem nagyvonalúan, de nagyon logikusan, egy politikai beszéd keretében értelmezi ezt, de én úhatatlanul visszaemlékszem arra, amit én annak idején tanultam, már ami megmaradt belőle, és én abban nem emlékszem arra, hogy valaha is Petőfi kapcsán olvastam volna akkor vagy később arról, hogy ő hogyan nem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét, de lehet, hogy benne van a hiba. Ö, nem, semmi baj ezzel nincs. A 19. század közepén a szellemi világ keresztény erőterét alig tucatnyi ember hagyta el. Tehát, hogy a 19. A. század közepén még az teljesen természetes volt, igen, hogy, hogy templomok vannak, hogy az embert megkeresztelik, hogy részesei vagyunk. De, ez akkor, de ezzel Úgy olyan nagyot nem állítunk? Ő semmit. Ő, illetve Petőfiről nézve semmit, a politikai tartalmát ő pedig igen. Tehát megint csak nem arról szól ez, nem Petőfiről szól ez, hanem Petőfi jó anyag ahhoz, vagy anyag ahhoz, hogy valamilyen politikai jelentéssel okay. föl. Megvan a második szörényi ö, rész, mármint a számomra a teljes értelmetlenség, de megint könnyen lehetséges, hogy benne van a hiba. A világszabadság profitájaként is tudta, hogy a szabadság egyenlőség testvérség hármasa nem a hitremény szeretett parancsa helyett, hanem amellett érvényes Se a sértegettség, se az igazságtal a hátra tétel, se a politikai kudarcok nem sodorták át a teremtő Isten mellől a romboló szellem a nagy szétdobáló mellé, ahogy az manapság oly sok celebbel és világsztárral megtörténik. Igen. Hogy micsoda? Itt szerintem arról beszél, ö, majd kiegészítem ezt is egy, egy átugród, de szerintem szintén beszédes részrel. Hogy, hogy valamilyen módon a mai kultúrát ostorozni kívánja, a mai kultúrát ez a beszéd azonosítja a celebekkel és a világsztárokkal, azonosítja ez a beszéd, azonosítja azonosít? szét a mai kultúránk alapjellegét, azonosítja a nagy szétdobálással és a rombolással, és előtte 5-10 sorral pedig ö, volt egy nagyon erős értelmiség ellenes része is, amikor a kritikusokról, kritikáról beszél. Nem indokolatlan idézte is Petőfit, szó szerint, és pontosan idézte, de hogy ebben a bekezdésben meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyszerűen, átlendő megint a beszéd a felé, hogy nem egy dekonstruktív, dekonstruáló, vagy romboló ideológiát képviselt, hanem valamiféle építőt. Ö, itt már Petőfitől nagyon-nagyon-nagyon távolra én kerülünk, nagyon, -nagyon se a celeb, se nem volt. Én azt szeretném Öntől megkérdezni, mert most hirtelen a nép teljesen egyszerű lelkének találom, Igen. hogy ezeket a magyarázatokat vajon mások is megtalálják-e, vagy sokkal nagyobb jelentősége van annak a hatásnak, amit az egész kivált, miközben az egyes részeit azon a módon, ahogy ön megmagyarázza, önön kívül még egy tucatnyi ember képes lenne rá, köztük, köztük én biztos, hogy nem volnék felsorolható. Igen. Ezért mondtam, hogy ez az egész, ez egy beszéd, hatnia kell, és hat. De bolond beszéd, de van benne értelem? Nem nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem bolond beszéd, hihetetlenül föl van építve. Mondom, én minden elemével jelentésének, minden elemével vitatkozom, veszélyesnek tartom, tehát egyáltalán nem szellemi egy értelem. Egy családba tartoznak azok az elemek, amelyekből ez a puzzle felépül? Igen. Nagyon, nagyon föl van. Ez a puzzle, ez, ez remek, remek hasonlat. Kiváló puzzle elemeket fog, és összeállít belőle a képet. Nagyon, nagyon, nagyon tetszik ez a hasonlat. Most... Nem, nem arról van szó, hogy több puzzleből raki egyet, ami egyébként fizikailag lehetetlen lenne. Uh -huh. Tehát képes bepaszírozni puzzle elemet oda, ahova egyébként más arra képtelen volna. Nem, egy, egy, egy, mutat nem egy, egy, egy politikai beszédben bőven lehet, hogy olyan elemek kerülnek össze, amelyeket ö, nyelvtudományi értelemben, irodalomtudományi értelemben, ö, kultúratörténeti értelemben nem tartunk tartozunk. De hát egy politikai beszéd éppen azt csinálja meg, hogy hogyan aktualizál egy 150 évvel ezelőtti történetet, hogyan aktualizál egy 200 évvel ezelőtt született költőt, hogyan vonatkoztat egy korábbi március 15-ét, egy mai március okay. 15 ét uh, nagyjából a végéhez értünk, uh, minden magyarban van egy kis petőfi. Uh, nem azt jelenti, hogy röviden kell válaszolnia. Um, hosszan tisztáztuk, mielőtt leültünk volna, hogy mennyi közös elem van az életünkben, anélkül, hogy mi most először, vagy találkoztunk először, hogy találkoztunk már? Nem. De nagyon sok közös pontot találk. Igen. Az apácaiban volt nekem egy matematika tanárom, a szüleim nagyon boldogok lettek volna, hogy az ő hatása továbbmarad meg, mert szívesen vették volna, valami matematikával kapcsolatos pályát választottam volna. saim Mártonnak hívták. És ő volt az, aki azt mondta, hogy hiába jó az eredmény, ross rossz a levezetés, és az egyes. Tehát számszakilag stimmel, a levezetés rossz, az egyes. Én most annak voltam, de a kérdőjel van a végén. Annak vagyok-e a szemés főtanúja, hogy ön azt mondja, hogy az eredmény nem biztos, hogy jó, nem, az eredmény nem jó, de a levezetés jó ötös. Vagy legalábbis nem egyes. Jó, pontosítom. Az eredmény nem jó, a levezetés jó, nem egyes. É, így van, így van. É, de talán azért, mert hogy az egészet ö, szemben egy matematika példával rétegezetlenek látom. Egy matematika példánál lehet. Többféle megoldás, többféle út, de egy megoldás lehet. Ö, ennek pedig, mondjuk egy szövegnek, de bármilyen más szövegnek is, több szintje van. Ha ezt azon a szinten nézzük, hogy logikailag minden a helyén van-e, akkor nagyon sok logikai problémát találunk. Ha azon a szinten nézzük, hogy ö, irodalom történetileg rendben van-e, akkor nagyon sok elemet vonultat föl, amelyeknek a zöme rendben van. És hol jön a 2, 3, 4, három, négy, nem tudom én mennyi, nagyon megkérdőjelezhető. Ha úgy nézzük, hogy milyen más kulturális utalásokat von be a szövegbe, akkor azt mondom, hogy ezeknek a kulturális utalásoknak a bevonása indokolt, de összekapcsolása már csak valamilyen más cél, valamilyen te teleológia alapján lehetséges. Ha ezután azt mondom, hogy gondolati ö, konstrukció mi, akkor azt mondom, hogy a gondolati konstrukcióként ö, koherens, ugyanakkor történelmileg, politikailag rendkívül veszélyesnek és károsnak gondolom. Ha úgy gondolok rá, ez már talán a hatodik szintje, mint egy retorikai alkotásra, amely egy március 15-én, tehát egy nagyon kiemelt pillanatban hangzik el Magyarországon, uh -huh. akkor azt mondom, hogy retorikailag rendkívül jól megdolgozott retorikai műalkotásról van szó, amely viszont, és itt, itt belép a retorikának a felelőssége, Éppen azért nagyon vitatható, vitatandó harcolni is lehet vele, vagy talán érdemes is vele, mert nagyon jó retorikával tanít valamit, aminek Igen, rendkívül de pont ez a kérdés, Ezeknek -e a meccseteknek milyen az egymáshoz való viszonyulásuk? Amit ő nem Van-e viszonyulásuk? Ö... Hiszen ez a retorikai ernyő... Igen. Ez kvázi úgy borul az egész fölé, Így. ami fosztóképzőtleníti. Tehát van benne tlantlen, és egyszerre csak lesz belőle egy mondat, ami állító. Értem. Értem. Ö, hát, ez lehet, hogy igaz. Minden esetre azt mondanám, hogy ebből mi a retorikai műből ö, ne ebből akarjuk megérteni Petőfit, ne ebből akarjuk megérteni az irodalom működését, ne ebből akarjuk megérteni a, a, a szellem vagy, a, vagy, vagy valamiféle szövegeknek, utalásoknak, kulturális hálózatoknak a működését, de mivel ez egy politikus beszéd, nem indokolatlan, és pláne nem példanélküli ezeknek a felhasználása, lényegében a politikai beszéd ezt ezt teszi. Így viselkedik. Ez a, ez a természete. Tehát, hogy a politikai beszéd kiemel valamit, abszolútizálja, jelentéssel látja el, úgy helyezi el valamiféle rendszerbe, hogy az ezt a jelentést szolgálja. Hogy viszonyul hozzá? Én? Személyesen? Hát nagyon... Nem szeretem, de ez magánézlés. Ö, és ezt tanárként is így gyakorolja? Ö, tanárként is így gyakorlom, ö, mint ö, magyar állampolgár, vagy mint ö, politika iránt érdeklődő, és ö, mondjuk Magyarország mellett elkötelezett ember, ö, szorongva figyelem. Ez legyen a vég? Hát ez nagyon szomorú vég, de ö, ja. talán ez. Jó. Ja. Fenyődő györgyöt halották, és látták is természetesen. Ez a beszélgetés ebben a formában ma kett délután van, a öt múlt néhány perccel kerül adásba holnap szerdán 7 óra 14-től, se elé, se mögé nem kerül semmi. Ne feledkezzenek el feliratkozni a KFJ YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát, szükség esetén, ha gondolják, akkor lájkolják is. Ha van bármi, amit egyébként hozzátennének, vagy elvennének, kettünk beszélgetéséből leszámítva, vagy biztos túltenktem, is erre van adkozó megérzéseket tesznek, azt írják meg a dörö pont, tehát pont, janos, kuka e-mail címre, és amennyiben az fenyődé györgyöt is érinti, elkérem tőle az e-mail címét, és neki is el fogom küldeni. Köszönöm szépen. Köszönöm a segítséget. Köszönöm szépen én is.